Agonie și extaz pista 47. Trecând pe la el, Granaci făcu haz de impasul în care se afla. Vrei să-ți așterni culorile? Ce faci tu aici, o măzgăleală îngrozitoare? De ce naiba nu te-a onorat donii de la bun început pe tine cu comanda? Doar ieși tu din cartierul Santa Cruz și tu ai bătut mingea cu el. În cele din urmă, așternu o serie de tonuri unice ca și când ar fi fost marmură colorată. Rochia mamei o pictă cu roz și bleu pal, pătura copilului în portocaliu deschis până la portocaliu închis, iar pe Iosif, scoțând la iveală doar un număr și un braț, îl înveșmântă într-o culoare ștearsă albastră. În prim plan, zugrăvi câteva mănânchiuri simple de flori crescute prin iarbă. Fundalul era gol în afară de fața ștrengărească a lui Isus, privind în sus. În joacă, mai pictă de o parte a grupului omare, de cealaltă parte munți, iar în fața mării și a munților, cinci nuduri de tinere rezemați de un zid, siluete frumoase, ce păreau de bronz în razele soarelui, creând efectul unei frize grecești. Fața lui Doni căpătă culoarea tunicii sale purpurii când veni, chema de Michelangelo, să vadă tabloul terminat. Arată-mi un singur lucru sfânt în tabloul ăsta cu țărani, un singur simțământ care să fie religios. Ți-ai bătut joc de mine. Crezi că sunt atât de nebun ca să-mi pierd vremea bătând un joc de tine? Ce vezi aici sunt niște oameni minunați, plini de dragoste față de prunc. Dar eu am vrut o sfântă familie într-un palat. Sfințenia nu stă în lucrurile înconjurătoare." E o însușire spirituală lăuntrică. Nu-i pot dărui delicatei mele mirese acest prânz la iarbă verde. M-aș face de râs în ochii familiei strozii. Mă pui în cea mai grea situație. Îmi îngădui să-ți amintesc că n-ai dreptul să refuzi lucrarea. Doni își strânse ploapele până ce ochii se îngustară ca niște crăpături, apoi îi căscă odată cu gura strigând îngrozit. Dar ce naiba caut aici, alături de sfânta familie, ăștia cinci băieți despuiați? Păi, tocmai au ieșit și ei din mare după baie și se usucă la soare, răspunse Michelangelo liniștit. Pe tine te-a bătut soarele în cap, doni. Cine a mai auzit să pui cinci flăcăi în pielea goală, drept fundal într-un tablou creștin? închipuiește că sunt siluetele unei frize, așa că, vezi, îți oferă o pictură creștină și o sculptură greacă în același preț. Amintește-ți că prețul tău de la început a fost de 30 de fiorini, câte 10 de fiecare ins. Dacă aș fi lacom, ți-aș putea pune la socoteală 50 de fiorini pe deasupra pentru cei 5 băieți. Dar n-am să o fac, pentru că suntem din același cartier. Am să-i duc tabloul lui Leonardo da Vinci, mărâi Doni. Și am să-i cer să-i acopere cu vopsea pe trântorii ăștia nerușinați. Până în clipa asta, Michelangelo se jucase, dar la auzul acestor vorbe strigă. Am să te urmăresc în judecată pentru mutilarea unei opere de artă. Plătesc și pot să o mutilesc cât poftesc. Aduți aminte ce-a pățit savonarola. Am să te târăsc în fața sfatului. Doni gemu și se năpusti afară. A doua zi, servitorul lui veni cu o pungă cu 35 de fiorini, jumătate din prețul hotărât și cu o chitanță pe care se o semneze Michelangelo, cum că nu ar mai avea nicio pretenție. Michelangelo îl trimise pe Argiento cu punga înapoi, pe o bucățică de hârtie scrise. Acum, sfânta familie o să te coste 140 de fiorini. Florența urmărea în veselie cearta făcând rămășaguri cu privire la câștigător. Michelangelo era socotit mai slab, pentru că nimeni nu-l mai învinsese pe Doni într-o afacere. Totuși, timpul trecea, ziua anunții lui Doni era din ce în ce mai aproape și acesta se lăudase în tot orașul căltocmise pe artistul oficial al Florenței să-i picteze un dar de nuntă logodnicei sale. Doni sosi la atelierul din curtea domnului cu o pungă de piele, cuprinzând șaptezeci de fiorini, și strigă: Iați banii și dăm pictura! Asta n-ar fi cinstit din partea mea, Donii. Ție nu-ți place tabloul, așa că eu te socotez dezlegat de învoiala noastră. Nu încerca să mă păcălești. Am să mă duc la gonfalonierul Soderinii și am să-l rog să te silească să respecti învoiala. N-am știut că prețuiești atât de mult tabloul. Acum m-am convins că ești un mare colecționar de artă. Dă-ncoace cei 140 de fiorini. Ești un pungaș. Te-ai să pictezi tabloul pentru 70. O învoială pe care tu ai călcat-o, trimițindu-mi doar 35 de fiorini. De aceea am dreptul să pun și eu noi condiții. Acum prețul meu e de 140 de fiorini. Niciodată, urlă Doni, pentru un tablou prost cu țără noi. Am să te văd mai întâi spânzura de Bargello. Michelangelo găsi că se jucase destul și era gata să-i trimită pictura lui Doni, când un contadino cu picioarele goale îi aduse un bilet care suna astfel. Am auzit că Madalena dorește să aibă pictura ta. Zice că niciun alt dar de nuntă nu i-ar plăcea mai mult. Recunoscu dată scrisul. Știa că Madalena Strozi fusese prietena contesinei și era fericit să afle că unele dintre vechile ei prietene rămăseseră în legătură cu ea. Râse pe înfundate, se așeză la masa de lucru și scrise un bilet pe care îl trimise lui Doni. Înțeleg prea bine cât de costisitoare trebuie să-ți pară pictura mea. Ca vechi și bun prieten, am hotărât să te scap de această încurcătură bănească, oferind sfânta familie unui alt prieten. Doni veni într-un suflet alergând în urma lui Argento trântit de pământ o pungă care zornăi destul de puternic ca să acopere zgomotul pietrei cioplite în curte. Dăm pictura, e dreptul meu, după lege. Lua săculețul de piele, îi desfăcu baerele și răsturnă cele 140 de piese de aur pe masa de lucru. Numărăi. 140 de piese de aur, pentru o prăpădită de familie de noi pe iarbă. Nu pot să înțeleg cum am lăsat tras pe în halul ăsta. Michelangelo luă pictura și o dădu lui Doni Respectele mele viitoarei tale soții Doni se îndreptă spre ușă bodogănind Artiști, să se mai spună că nu se pricep la afaceri Ha, tu l-ai duce la faliment și pe cel mai șiret negustor din Toscana Michelangelo adună monezile Îl înveselise toată povestea Fusese pentru el la fel de odihnitoare ca o vacanță Capitolul 11 Mare bucurie fu în august la moartea papei Alexandru al vi din familia Borgia. În schimb, când se vestia alegerea cardinalului Picolomini din Siena, Giuliano da Sangalo fu zdrobit, iar Michelangelo îngrijorat. Nu mai lucrase deloc la statuile comandate de Picolomini, nici măcar o linie nu mai desenase. Un singur cuvânt din partea noului papă, și gonfalonierul soderinii ar fi fost să îl ia pe David până la terminarea și predarea ultimelor 11 statui. Nu mai primi pe nimeni în atelier vreme de o lună întreagă, răstimp în care lucră cu furie înainte ca securea Vaticanului să se abate asupra lui. Cea mai mare parte a trupului lui David era realizată, rămăsese de făcut doar capul și fața. Pentru prima oară își dădu seama de greutățile contractului pentru cei 12 apostoli, contract care putea să-i atârne deasupra capului ani de zile. Îi venea să se arunce în arno. Dar cardinalul Picolomini nu fu papa Pius al III-lea decât timp de o lună, după care muri pe neașteptate la Roma. De data asta, precizarea lui Giuliano da Sangalo se adeveri. Ajunse papa sub numele de Iulus al II-lea, Cardinal Rovere La familia San Gallo a avut loc o petrecere zgomotoasă cu care prilej Giuliano anunță în dreapta și în stânga că îl va lua pe Michelangelo cu el la Roma să făurească sculpturi mărețe de marmură. Lui Leonardo da Vinci, abia întors din armata lui Cezar Borgia, i se dădură cheile de la sala Marea Signoriei în vederea comenzii care urma să îi se încredințeze de a zugrăvi o frescă pe peretele din spatele podiumului, pe care ședea gonfalonierul Soderini și signoria. Plata avea să fie de 10.000 de fiorini. Michelangelo păli. Aceasta era cea mai însemnată și mai bine plătită comandă de pictură făcută la Florența de zeci și zeci de ani încoace. 10.000 de fiorini lui Leonardo pentru o frescă ce trebuia terminată în 2 ani, iar lui pentru uriașul David care îi luase același răstim de muncă numai patru sute. Zece mii de fiorini unui om ce se dovedise în stare să-l ajute pe Cezar Borgia să cucerească Florența. Leonardo va fi plătit deci de 25 de ori mai mult decât el. Sculptura primise o nouă lovitură de moarte. Furios la culme, alergă la biroul lui Soderini. Soderini îl ascultă până la capăt. Avea această însușire de a-i lăsa pe oameni să-și spună pe îndelete păsul. Mai păstră pe deasupra și câteva clipe de tăcere pentru ca Michelangelo să-și poată auzi ecoul propriilor cuvinte mânioase, răsfrânde pereți, apoi îi răspunse cu glasul cel mai domol cu putință. Leonardo da Vinci e un mare pictor. Am văzut la Milano cina cea de taină. E zguduitoare. N-are egal în toată Italia. Sunt sincer invidios pe Milano pentru frescă și sunt dornic să picteze una și pentru Florența. Dacă va fi la fel de frumoasă, orașul nostru se va îmbogăți cu o nouă operă de mare valoare. Michelangelo fusese astfel mustrat și în același timp dat afară dintr-o singură suflare. Începură ultimele luni de lucru atât de plăcute pentru el acum când cei doi ani își arătau roadele. Se apucă să dăltuiască fața lui David, cu toată dragostea și ardoarea. Chipul puternic, nobil, al adolescentului care peste încă o clipă avea să facă pasul spre bărbăție, dar care în acel moment era încă îngândurat și nesigur față de ceea ce urma să făptuiască. Sprâncenele strâns îmbinate, ochii întrebători, buzele cărnoase în așteptare. Trăsăturile trebuiau să alcătuiască un tot cu restul corpului. Expresia feței lui David trebuia să arate că și răul e vulnerabil, chiar dacă e apărat de o armură grea de 500 de kilograme. Întotdeauna se află un locșor lipsit de apărare și dacă în om precumpănește binele, trebuie descoperit nu numai acest locșor, dar și calea de a lizbi. Simțământul trebuie să insufle ideea că lupta lui David cu Goliat nu este decât o parabolă despre încleștarea dintre bine și rău. Capul trebuia să dea impresia de iluminare izvorâtă nu numai dinăuntru, ci și din tot ce iradia în jurul lui. Pentru a obține acest lucru, lăsă volum în jurul buzelor, maxilarelor și nărilor lui David. Pentru ochi și nări folosi un sfredel, pentru sprâncene o dată mică. Pentru adânciturile din urechi și spațiile dintre dinți, sfredeli cu un burghiu fin, apoi cu burghie din ce în ce mai mari, pe măsură ce deschizăturile se lărgeau. Între șuvițele părului, pătrunse cu ajutorul unui șpiț lung și subțire, ținut și răsucit între palme, fără să apese aproape deloc, făcând găurile una după alta cu grijă și rânduială. Își deducea mai mare osteneală la cutele frunții, la nările încordate și ușor strânse, la buzele puțin întredeschise. După ce tăie cu băgare de seamă ultimele părți de marmură de legătură, începul lustruirea. Nu voia un luciu atât de puternic cum făcuse la pieta. Ceea ce dorea era să dea la iveală prezența invizibilă a tuturor amănuntelor anatomice, sângele, mușchii, creierul, vinele, oasele, țesuturile, închip cât mai real și mai convingător, precum viața însăși, într-un echilibru desăvârșit. David, din carne omenească, caldă, palpitândă, cu o minte, o inimă și un suflet ce străluceau dinăuntru în afară. Un David tremurând de tulburare, cu vinele gâtului încordate, cu capul întors mult spre goliat, încredințat că a trăi înseamnă deopotriva a lupta. La începutul lunii ianuarie anului 1504, Florența află că Piero de medicii își jucase ultimul rol. Luptând alături de armata franceză în speranța că va căpăta un ajutor din partea regelui Ludovic al XII-lea împotriva Florenței, Piero se înnecase în râul Gariliano, răsturnându-se cu o barcă trimisă pentru a salva patru piese de artilerie din mâinile armatei spaniole. Un membru al signoriei declarase în public, Noi, florentinii, suntem foarte bucuroși de această veste." Michelangelo fu cuprins de tristețe, apoi de milă pentru Alfonsina și copiii ei. Și l-a pe Lorenzo pe patul de moarte, povățuindu-l pe Piero cum să cârmuiască Florența. Apoi își dădu seama că sfârșitul lui Piero însemna pentru Contesina clipa apropiate eliberări din Surghiun. La sfârșitul lui Ianuarie, Soderini convocă o adunare a artiștilor și meșterilor din Florența ca să hotărească locul în care să fie așezat David Uriașul. Michelangelo fu chemat la signorie și i se arătă lista celor poftiți la discuție. Văzu că dintre pictori fusese realeși Botticelli, Roselii David Ghirlandaio, Leonardo da Vinci, Filippino Lippi, Piero di Cosimo, Granacci, Perugino. Sculptori erau rustici Sansovino și Beto Bulioni, iar arhitecți Giuliano și fratele lui, Antonio da Sangalo, Il Cronaca și Bacio Daniolo. De asemenea, mai figurau patru aurari, doi giuvaergii, un maestru în broderie, un decorator în terracota, un ilustrator de manuscrise, doi meșteri dulgheri pe cale să devină arhitecți, și, în sfârșit, Ghiberti, cel care turna tunuri, și ceasornicarul Lorenzo de la Golpaia. Crezi că am omis pe cineva? întrebă Soderini. Da, pe mine. Nu cred că ar fi nimerit să participi. Ceilalți s-ar putea simți stingeriți să-și spună părerea. Dar mi-ar plăcea să-mi spun și eu părerea. Tuțe și spus-o," răspunse Soderini sec. Adunarea fu convocată pentru ziua următoare în localul bibliotecii domnului la etaj, înainte de cină. Michelangelo nu se gândise nicio clipă să dea târcoale pe acolo, dar cum ferestrele bibliotecii tădeau în curtea șantierului, auzea zvon de glasuri pe măsură ce se adunau artiștii. Străbătu deci curtea și se urcă pe scara din dos care ducea spre un mic vestibul alăturat bibliotecii. Cineva ciocăni cerând liniște, după care Michelangelo putu recunoaște glasul heraldului signoriei, Francesco Filarete. Am cercetat toate posibilitățile și am ajuns la încheierea că sunt două locuri în care ar putea fi așezată statuia. Primul, acolo unde se află Iudita lui Donatello. Cel de-al doilea, în mijlocul curții în care e statuia de bronza lui David. Cel mai potrivit loc poate fi primul pentru că iudit e rău prevestitoare și nu e enimerită acolo unde se află. Pe urmă, nici nu e potrivit ca o femeie să omoare un bărbat, dar mai presus de toate să ținem seama că această statuie a fost ridicată într-o zodie nefastă, întrucât de atunci a mers fără încetare din rău în mai rău. David are piciorul drept neterminat. Iată de ce v-aș sfătui să puneți uriașul într-unul din locurile acestea. În ce mă privește pe mine, îl prefer pe acela ocupat azi de iudit. Această propunere îi convenea de minune lui Michelangelo. Se auzi apoi o altă voce pe care însă nu o recunosc. Uitându-se pe furiș în bibliotecă, văzu că vorbește monciato, cioplitorul în lemn. Eu zic că uriașul a fost menit să fie pus pe coloanele din afara domului, ori pe zidurile din jurul bisericii. Nu știu de ce n-ar fi așezat acolo. Ba, mi se pare că ar arăta frumos și ca ornament numai bun pentru Biserica Santa Maria del Fiore. Michelangelo îl urmări pe Roseli cum se ridica nevoie. Atât Meser Francesco Filarete, cât și Meser Francesco Monciato au vorbit foarte bine. Totuși, de la bun început, m-am gândit că Uriașul ar trebui așezat pe treptele Domului, spre partea dreaptă și, după părerea mea, acesta ar fi locul cel mai nimerit. Urmară alte și alte păreri. Galieno Obrodiorul socotică statuia ar trebui așezată unde se afla Marțocco, leul, în piața, părere împărtășită și de David Ghirlandaio. Mai mulți, printre care și Leonardo da Vinci, aleseră logia pentru ca marmura să fie ferită. Il cronaca sugeră sala cea mare unde urma să fie pictată fresca lui Leonardo. Michelangelo murmură. Nu-i printre ei oare niciunul care să le atragă atenția că eu însumi ar trebui să am dreptul de a alege locul? Tocmai atunci grăi Filipino lipi. Cred că toți au spus lucruri înțelepte, dar eu unul sunt sigur că autorul va propune locul cel mai nimerit, deoarece fără îndoială, el a cântărit mai mult și cu mai multă îndreptățire locul unde ar trebui să fie așezat David. Se auzi un murmur de aprobare. Angeloman, fi din cheie. Înainte ca domniile voastre să hotărască unde ar fi bine să se așeze statuia, propun să cereți și sfatul membrilor signoriei, care numără cărturar de vază. Michelangelo închise fără zgomot ușa și coborâ în curte pe scara din dos. Gonfalonierului Soderini nu va fi greu acum să-l îndrume pe David spre locul dorit de Michelangelo, în fața palatului signoriei, unde se înălța Iudit. Morocănosului Pola Iolo, il Cronaca, în calitatea lui de arhitect șef al lucrărilor domului, i se încredință mutarea statuii David. El se arătă recunoscător fraților Antonio și Giuliano da Sangalo, care se oferiră să proiecteze o platformă pentru transport. Baccio Dan Iolo, arhitectul, își oferise singuri serviciile, la fel și Chimente, del Tasso și Bernardo de la Ceca, cei doi tineri dulgheri arhitecți, deoarece îi interesa problema mutării celei mai mari sculpturi de marmură Ce fusese cărată vreodată pe străzile Florenței Statuia trebuia ancorată sigur ca să nu se răstoarne, totuși nu atât de strâns încât la o zdruncinătură, izbitură sau smucitură bruscă să se poată strica David trebuie dus în picioare, spuse Giuliano Cofrajul în care e prins trebuie mutat astfel încât statuia să nu simtă nicio mișcare. Și atunci, făcu Antonio, e nevoie de o platformă înăuntrul altei platforme. Nu vom lega statuia strâns. O să o prindem cu lanțuri în interiorul unui cadru de lemn. Atunci se va balansa ușor înainte și înapoi odată cu mișcarea platformei. Cei doi dulgheri arhitecți construirea sub îndrumarea lui San Galo o cușcă de aproape șase metri și jumătate deschisă în partea de sus. Antonio făcu o serie de noduri largi, care lunecau cu ușurință de-a lungul frânghiilor, strângându-se când greutatea creștea și slăbindu-se atunci când scădea presiunea. David fu legat într-o rețea de frânghii mari, ridicat cu ajutorul norcănci, așezat înăuntrul cuștii deschise, apoi atârnat și ținut în frânghii. Zidul din spatele atelierului fu dat jos, cușca săltată pe bârne rotunde, pământul nivelat. Statuia era gata pentru călătoria ei de un kilometru și jumătate de-a lungul străzilor florentine. Il crona ca 40 de oameni ca să tragă lada uriașă de șipci pe bărnele rotunde, folosind un angrenaj de roți și osii învârtite de o manivelă. Pe măsură ce scheletul greu înainta puțin câte puțin, Bârna rămasă liberă în spate era luată de un muncitor care alerga înainte ca să o vâre sub partea din fața a cadrului. Legat sigur cu frânghia trecută printre picioare și în sus de-a lungul axei verticale, apoi peste pieptul puternic, uriașul se legăna doar cât ingăduiau îngăduiau ochiurile largi ale nodurilor. Cu toată strădania celor 40 de lucrători, statuia înainta doar cu câțiva metri pe oră. Până la căderea nopții o trecuseră dincolo de zid, coborâsere strada ceasornicului până la colț și apucaseră să treacă de cotitura bruscă spre Via del Proconsolo, în timp ce sute de oameni urmăreau procesiunea. Întunericul îi apucă pe la jumătatea grupului de clădiri din josul străzii. Îi spuseră unii altora noapte bună pe mâine. Michelangelo se duse acasă. Măsură dormitorul în lung și în lat ca orele să treacă mai repede. La miezul nopții, neliniștit, părăsi casa și se întoarse lângă David. Se înălța acolo alb scânteietor în lumina lunii, nestingherit de frânghii, cu fața îndreptată tot spre goliat, cu mâna întinsă după praștie, cu profilul cizelat și lustruit până la desăvârșire. Aruncă o pătură înăuntru cuștii, în intervalul de la spatele lui David, unde pulpa dreaptă se lipea de trunchiul de pom. Era destul loc ca să se întindă pe podeaua de lemn. Tocmai țipise când auzi pași ce alergau, zgomot de voci, apoi pietre bufnind în peretele lateral al cadrului de lemn. Sări în picioare și strigă. Strajă! Pașii se auzeau coborând în goană pe via del preoconsolo. Porni în urmărirea necunoscuților strigând cât îl ținea gura. opriți straja de noapte, oprește-i! Cele vreo șase siluete care se zăreau fugind păreau a fi băieți tineri. Cu inima bătându-i sălbatic, se întoarse lângă David, unde găsi doi paznici cu felinare. Ce-i zgomotul ăsta? A fost lovită cu pietre statuia. Lovită cu pietre de cine? Nu știu. Au lovit-o? Nu cred. Am auzit doar pogniturile în lemn. Sunteți sigur că n-ați avut un vis urât? Vă spun că i-am auzit. I-am și văzut. Dacă n-aș fi fost aici?" Dădu ocol lui David, scrutând cu privirea prin întuneric. Se întreba cine ar fi avut interes să-i facă rău. Vandal, făcu soderinii care sosi din de dimineață ca să supravegheze reluarea operației de mutare. Dar la noapte am să pun un paznic." După miezul nopții, vandalii reveniră, 12 la număr. Îi auzi strecurându-se încă de pe strada Sfântul Proculus, și urlă o amenințare care-i făcuse pe de provizia de pietre A doua zi de dimineață toată Florența știa că există o mișcare pentru a-l strica pe David Soterinii îl chemă la o întrunire a signoriei ca să-l întrebe cine putea fi atacatorii Ai dușmani?" Niciunul de care să știu Ar trebui să ne întrebăm mai degrabă Are Florența dușmani?" spuse heraldul Filarete Să-i lăsăm să încerce și la noapte." Încercarea iar în colțul pieței de la signoria unde piața San Firenze se unea cu piața cea mare Dar soderinii ascunsese gărzi armate pe suporțile și prin curțile din jurul statuii Opt din banda au fost prinși și duși la Bargello Michelangelo, pe jumătate mor de nesomn, cercetă lista numelor Nu era cunoscut niciunul De dimineață la Bargello sala de sus era tixită de Florentin. Michelangelo scrută lung pe vinovați Cinci erau tineri, să tot fi avut 15 ani Mărturisire că participaseră la atac Doar la propunerea prietenilor lor mai mari Și n-aveau habar în ce aruncaseră cu pietre Familiile fura amendate, iar băieții puși în libertate Ceilalți trei, mai în vârstă Aveau o atitudine dușmănoasă și răzbunătoare Primul spuse că aruncase cu pietre în David Pentru că este neîngăduit de gol și că Savonarola ar fi dorit să fie distrus. Cel de-al doilea spuse că asta nu e artă și voi să arate că mai sunt și oameni care se pricep. Cel de-al treilea mărturisit că acționase la îndemnul unui prieten care dorea ca David să fie nimicit, dar nu vrut cu niciun chip să dezvăluie numele prietenului. Toți trei au fost condamnați la stinca de către judecător care cită un proverb toscan Arta are un dușman numit ignoranța. În seara acelea zile, a patră de la începutul călătoriei, David ajunse la locul său. Daniolo și tinerii dulgher desfăcură cadrul. Frații Sanialo dezlegară nodurile și îndepărtară rețeaua de frânghii. Dădură jos pe Iudit și l așezare pe David în locul ei la baza treptelor palatului cu fața spre piața deschisă. Michelangelo respira adânc când intră în piața. Uriașul se înălța în toată grația lui maestoasă, iluminând sinoria cu strălucirea lui albă neîntinată. Acum că statuia nu se mai afla în mâinile sale, rămase la picioarele ei simțându-se neînsemnat, slab și urât, lipsit de putere. Cât am reușitoare să spun din ceea ce am vrut! Veghease patru nopți și din cauza nesomnului și istovirii era pe jumătate treaz. Să mai stea de pază și la noapte? Acum când David era lăsat cu totul la voia bunului plac al fiecăruia. Câteva pietroaie bine țintite îi puteau zdrobi un braț sau chiar capul. Granacii spuse cu hotărâre. Asemenea lucruri se întâmplă numai atâta timp cât un lucru se află în faza de trecere. Ele încetează când acel lucru își ocupă locul său statornic. Îl însoți până acasă, îl descălță... Îl urcă în pat și trânti o pătură peste el. Îi spuse lui Lodovico, care se uita din ușe. Lăsați-l să doarmă chiar dacă soarele dăroată de două ori.